הזמינו אותי, אז באתי. אני בא למסיבות האלו רק כדי להכיר מישהי, ואני איך להגיד קצת ביישן, בעיקר בקשר לצד עם הראשונים. אני שונאת מסיבות. דרע לי מהבוטנים האלו. הייתי צריכה להישאר בבית, לקרוא, לישון. כמה שאני היה. אבל רק רגע, מי זה שם? בחור נחמד. אה, בחורה נחמדה, איך לא ראיתי אותה קודם? הוא לא ראה אותי קודם, הוא מוצא חן בעיניי, יש לו את זה. יש לו את מה? קשה להסביר, הוא נראה לי אמיתי כזה. היא קטנה כזאת, אני יכול לגשת אליה ולהציג את עצמי ולהתאהב בה תוך שלוש דקות? אתם חושבים שהוא ייגש אליי ויציג את עצמו ויתאהב בי תוך שלוש דקות? היא קטנה כזאת, אני אוהב קטנות. אני אסתכל לו לא בעיניים. אני אסתכל לה בעיניים. יופי, אנחנו מסתכלים בעיניים. רק רגע, ואם היא נשואה? רק רגע, אני לא נשואה ואין לי חבר ואני לא גרה עם ההורים ואף אחד לא מחכה לי בשום מקום אף פעם. לא, היא לא נראית לי נשואה. לא נראית לי נשואה. לא נראית לי נשואה. לא נראית לי... היא לא נראית נשואה, אבל היא זכותה משהו, משהו אה, כן. שלום לכם, אנחנו במעדן ויניל. והיום יש לנו כאן שלושה אורחים נחמדים באולפן, ולידיס פרסט, שרית אהרון. היי. אורית קירי. שלום, שלום. ואיציק סעדון. צהריים טובים. ואיציק ושרית, הם גם שרים, ואנחנו גם נשמע דברים שהם הקליטו. ואורית כותבת שירים. ומה שיותר חשוב, כולם כאן הם גם אספני תקליטים. ונקווה שהתקליטים הבאים ישרטו פחות, שנוכל גם לשמוע משהו. אז איציק, אתה רצית את אה, סוף המסיבה. נכון. אה, וזה מהתקליט של, של יונתן גפן, שיחות סלון. יעל לוי הייתה שם, התלבטה יחד איתו. אז למה עם זה התחלנו? קודם כל, אני נוסטלגיה מבחינתי, אוהב יונתן גפן, ואת התקליט הזה בייחוד, יש שם כמה דברים יפים, יש שם גם את רכבת העמק, כן, של יונתן גפן, שאם יהיה לנו זמן ונוכל לשמוע את זה, זה גם יהיה יפה. ואני חושב שאנחנו פה באיזושהי מסיבה קטנה. נכון, נכון. אני חושב נכון. שזה היה הכי נכון להתחיל את זה. רעיון מצוין להתחיל עם, עם, להתחיל, להתחיל כן. עם uh, uh, שיר uh, על סוף המסיבה. הסוף עוד רחוק, יש לנו עוד... אנחנו uh, בהתחלה. יש לנו עוד uh, הרבה שירים לשמוע. Uh, אז אנחנו נעבור לתקליט הבא, לפני שנדבר קצת עליכם. והוא בחירה של שרית, נכון? נכון, היי. יפה. הי. <laughs> אז uh, דורון מזר. <laughs> mm, כן, דורון וואו. דורון מזר. שרמנטי. כן. כן. דורון מזר זה אחד הזמרים האהובים עליי uh, בתור ילדה. Uh, בכל רגע שאני שומעת אותו, אה, אני תמיד אה, נזכרת אה, ככה בום, ככה הילדות ככה חוזרת אליי. הוא זמר מאוד רומנטיקן, ואני מאוד רומנטיקנית, רואים, נכון? אה, <laughs> והוא הוא, הוא, הוא פשוט, אה, פשוט אה, זמר נורא מרגש, נורא מרגש, יש לו גם עוד שיר, את יפה הלילה. יש לו קול שמגיע לגבהים, ויש לו צלילים שהוא מוציא מהפה שאני מאוד מאוד אוהבת, והלוואי והיה לי את הזכות גם לשיר איתו. הלוואי. אולי. הלוואי. אולי. בתוכנית הבאה. כן, תביאו אותו. Guts know. ותעשו כאן Unplugged Live האולפן. אנחנו נשמע את נגניב הללייקה, שכבר מגיעה. החריקות שייכות ל... אבל חריקות זה יפה, חריקות יותר טוב מסריטות. טוב, דורון מזר. Shirei li, shirei li Shula-lili-lila-la-la-ga Shiri-li, shiri-li, semer-li לייקה, דורון מזר, ועכשיו אנחנו כאן בעצם נדבר על הסיבה, אחת הסיבות העיקריות שלשמן נתכנסנו באולפן צפוף זה, וזה השיר פעימה. נכון. שאיציק ושרית שרים, ואורית כתבה. והלחינה. והלחינה. אז נתחיל עם אורית, שתספר לנו על השיר. כן, השיר פעימה הוא נכתב ברוח התקופה. הוא מדבר על חטופים. ואני אגיד עוד לפני, איך בעצם הגעתי לשיר הזה? אני ואיציק, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה כבר משהו כמו שנה, שהכרנו דרך חברה משותפת זמרת. כאשר איציק חיפש חומר מקורי, הוא ביקש ממני לכתוב לו שיר, כתבתי לו שיר, הוא אהב את הכתיבה שלי, וככה התגלגלנו. ואני ככותבת, לא תמיד אני כותבת בכוונה להלחין ושיהיה שיר, שיר מושר. אני כותבת גם שירה וגם את בכוונה... את כותבת כשצורך נפשי. כן, לא. כן, זה פשוט... מה שקרה עם פעימה זה פשוט... מילים שפמפמו ממני באותה תקופה כשהייתה עסקה שהתממשה וחזרו חלק מהחטופים ולכל שלף של שחרור קראו פעימה. אז בשיר יש הרבה מילים כאלה שהם פמפמו ממני כמו פעימה, מלחמה, החלמה, זעקה, קללה, ציפייה, כל המילים האלה פשוט נשפכו על הדף. לא חשבתי בכלל שזה יהיה שיר מושר, וכשאיציק ראה, הוא יש לו vision, כן? כשהוא רואה טקסט, אז הוא ישר קולט שזה יכול לצאת מזה שיר. ביקש ממני להלחין, וככה בעצם אנחנו הגענו לשיר אה, מול חאנד, ואיציק הזמין את שרית. ש... אז אנחנו נלך לאיציק עכשיו, כן, שיקח שיקח שיספר מפה. איך הוא הגיע לדואט בעצם. אז ככה, כמו שאורית אמרה, אני עוקב אחרי כל השירים שלה, יש לה באמת שירים, אני מאוד מתחבר לשירים שלה. וכשראיתי את השיר הזה, שלחתי אותו לשרית בוואטסאפ, ואמרתי לה, מה את אומרת? אולי נשיר את השיר הזה. אז היא הסתכלה ואמרה, אחלה שיר, ואז דיברתי עם אורית, ואמרתי לה, בואי תלכי, אני את השיר. לוקחת אורית את זה. לא אוקיי. לוקחת. שריט. אה? שריט. שריט. שריט. שריט. אורית לוקחת. שרית. שרית. שרית. שרית. וכן, okay. פשוט ראיתי את, ה את המילים של השיר והמילים אה, נגעו לי בלב. אה, בכלל, כאילו כל, כל התקופה הזו, כל התקופה הזו שאנחנו עוברים, זו תקופה לא פשוטה בכלל. ואני חושבת שמעבר לשיר שהוא מדהים, שאורית כתבה, ו... Eh, אני חושבת שזה, שזה סוג של שליחות שלנו, לבוא ולשיר את השיר הזה בכדי להעלות את המודעות של כל העניין של החטופים, ואסור לנו כל רגע, כל שנייה, לא לשכוח אותם עד שהם יחזרו הביתה. וכמובן, אני הסכמתי בפה מלא לשיר עם איציק את השיר הזה, וזה באמת שיר מדהים. שאפו לאורית. ואחרי ששמענו כל כך הרבה על השיר, אז נשמע את השיר. אמנם לא ויניל, אבל... יש לו גם קליפ לשיר שהצלמנו, וכולו מורכב ממיצגים של כיכר החטופים ותמונות של החטופים עצמם. והנה השיר. לנפש חטופה, הרשימה עדיין ארוכה, פעימה, פעימה, פעימה. פעימה, פעימה, פעימה, ידיים שלובות בתפילה, צעקה חנוכה, צעד אלה לא נודע. תהיה לא קלה, פעימה, פעימה. ציפייה שהופכת קללה לילות, לילות בלי שינה. שינה. כיכר המייה, המלחמה רק מתחילה. ציפייה שהופכת קללה לילות בלי שינה. כיכר הומיה, המלחמה רק מתחילה. נחזור לביצוע המוקלט, תודה. בימה, בימה. המלחמה רק מתחילה אז התרומה Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. פעימה, ו... יפה, עכשיו חשבתי שפעימה זה גם פעימת לב. יש גם. יש שם גם פעימת ליבו. כן. כן. עכשיו אנחנו חוזרים לוינילים, וזו הבחירה של אורית. כן. כן. אני הבאתי את התקליט המחודש, שהוא תקליט מאוד מאוד ישן. משנות ה-70. משנות כן. ה לא כן. זוכרת את כן. ה... אחד הראשונים של שלמה ארצי. כן, של, של ארצי. שלמה ארצי, עם הקול המדהים של בחור צעיר. לא שהיום הוא פחות, לטעמי הוא יותר. אבל אני רוצה להגיד ששני יוצרים שהשפיעו עליי מאוד מאוד באופן טוטאלי <coughs> <totale> מבחינת הכתיבה, וגם באופן אישי בחיים, זה ליאונרד כהן ושלמה ארצי. אז uh, התקליט הזה דווקא, uh, יש שם שירים שזה רומנסה של העם uh, כן, הספרדי. נגיד, ספרדי, נגיד שה, שהתקליט הוא כמובן uh, רומנסה ופיוט. כן, כן, ופיוט. Uh, וזה, ואני לא מהשורשים האלה, כן. כן, רואים. שומעים במבטא, כן. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> וגם שומעים. <laughs> <שומעים אבל, לא זה, שומע. אבל למרות זאת, זה זרק אותי לשנות נעוריי, שנות ילדות, לפולקלור רוסי. לא יודעת, זה כנראה בגלל שהשירים האלה הם מאוד מילודיים. איך, איך, איך, מתח... איך הלדינו מתחבר לרפורקלורוסי? המנגינה היא כל כך מילודית, שזה הזכיר לי שירים רוסים של שירים עממיים, אה, כן. וגם השפה היא מאוד יפה, שפה של פעם. זה איכשהו התחבר לי. אני פשוט התאהבתי בתקליט הזה ובשירים האלה. אה, אז בעצם, רק... אה, כשקנית את התקליט הזה, את הכרת את ההשרים האלה? זהו, נכון, האלה? לבושתי. לא הכרתי את זה קודם, ורק עכשיו גיליתי, כשהתקליט יצא, ו... וואו, לא מפסיקה 아... לא לשמוע. עכשיו, את ביקשת לשמוע דווקא שיר של אמיר גלבוע, שהוא משורר מודרני, כן? יחסית לשירים אחרים שיש כאן. עכשיו, אנחנו נזהיר מראש את המאזינים. תראו, חבר'ה, זה תקליט יפה נורא, אבל הוא לבן. וכשהוא לבן, אנחנו לא בטוחים אם אנחנו קלענו לרצועה הנכונה. בואו ננסה. אז אנחנו נפעיל, <laughs> אנחנו נפעיל, ואם זה לא, אורית מיה תגיד לנו, לא, לא, מה, מה פתאום זה, אנחנו <אז> רוצים משהו אחר. כן, זה זה. יש לנו אישור, זה זה. ובחירה טובה, אורית, נשמע.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 דלתך זו המסוגרת, בלי פתחי כבר קבעו אורות הכסף. כן. בחירה טובה. כן. בחירה טובה. ועכשיו אנחנו לעוד בחירה טובה. ממשיכים בסבב. וזה משרית. איזה כיף לי זה הגיע. כן. אה, הש... לא, אני... מה, קיפחנו אותך? לא לא, לא, לא, לא, אני פשוט רוצה כל הזמן להשמיע שירים ועוד ועוד ועוד ועוד, בלי סוף. את יודעת, כן. תמיד יש את התוכנית הבאה. אני מחכה. הבא, <laughs> אני יכול, אנחנו נשמח. כן, גם <laughs> אנחנו. טוב, עפרה חזה. נכון. Uh, אני בחרתי uh, בשיר של עפרה חזה. עפרה חזה, אהובת ליבי. עפרה חזה, זאת זמרת שגדלתי עליה, יש לי בבית את כל התקליטים שלה. Uh, שוב, uh, זה מחזיר אותי לילדות שלי, uh, לכל הענוג שלה, לכל ה... המושלם שלה. בית ילדותה של עופרח עזה נמצא בערך 300 מטר מהבית שלנו, כן? אנחנו עוברים כל פעם ברחוב שם עם השלט... התקווה. בתקווה. כן, בתקווה. ליד גינת התקווה עם ההקדשה לעופרח עזה. מהמם. יש לך חסרות גדולה? היא פשוט זמרת, זמרת-על מבחינתי, ו... אני ובחרת, בחרתי... ובחרת שיר כן. שלא לא שומעים הרבה. לא שומעים אותו הרבה. זה שיר שאהבתי אותו כי הוא שיר מאוד, מאוד נוגע. זה שיר נורא מרגש. השם של שיר זה בן פרבר. והשיר הזה... השיר הזה פשוט, שוב, מדבר על אהבה. וזה שיר שכל פעם שאני שומעת אותו, יש לי כזו מין צביטה כזה, צביטה כזה בלב. אני אומרת, אוי, אני רוצה לחזור לתקופה ההיא, אני רוצה לחזור לשנות ה-80. את גם מפרווה? <laughs> <laughs> לא, אני גרה בנתניה, <laughs> <laughs> בנתניה, אבל, אבל תמיד היו לי חלומות כאלה בתור ילדה, הייתי ילדה מאוד חולמנית, ותמיד חלמתי ככה שאני גרה באיזשהו... באיזשהו מקום ככה רחוק, ו... ליד עופרה. ליד עופרה, כן. כן, נכון. אני מאוד דמיונית, כן? מאוד חולמנית, עד היום. טוב שהחלומות שלך לא התקיימו, חלומות לפעמים מתגשמים. אבל לפחות חלום, חלום אחד שמתגשם, נכון. זה לבחור שיר ולהשמיע אותו כאן, נכון אבל לגור ליד עופרה עכשיו לא הייתי מוכנה. לא בכתובת הנוכחית שלה. לא בכתובת הנוכחית, כן. Uh, ושוב, אני רוצה, למה אני רוצה להשמיע? כי אני חושבת שכן uh, צריך לשמר את המוזיקה העברית uh, של פעם, ו, ו, והמוזיקה של אופרה היא מאוד איכותית, מאוד טובה. Uh, הכותבים שכתבו לה הם באמת הם מוכשרים וטובים. בצלאל אלוני והנרי ברטר, נכון, נכון מאוד. וזהו, כאילו, אפשר לעשות תוכנית, כמה תוכניות על עופרה, אבל... נתחיל באחת. הייתה לנו כאן תוכנית על עופרה, עם העריץ נלהב שלה, שאני חושב שהוא הלך לעולמו מאז, אז הגיע הזמן לעוד תוכנית. כן, בשמחה. בן פרבר. עופרה חזה, ועכשיו יש עוד שיר אחד שאנחנו נשמע לא מבינים, כי הוא שיר חדש, ומי יספר עליו? הכותבת. הכותבת. הכותבת. קודם מי. תודה, תודה. עם השיר הזה קרה משהו דומה מה שקרה לפעימה, כי כתבתי אותו גם מדום לבי, והוא נכתב... אנחנו מדברים על שיר שנקרא, על שיר הבן, שנקרא שלה. הבן שלה. על שיר שנקרא הבן כן. שלה, כן. כתבתי את השיר בתחילת המלחמה, ממש באוקטובר, כשהכול התחיל. אני כאימא לבת שהיא חיילת, אני מאוד מבינה ומאוד... זה מאוד קרוב אליי, כל הדאגה של האימהות, של ההורים, לילדים שנמצאים שם בחזית. ומתוך הדאגה הזאת, ואהבה מטורפת ודאגה מטורפת, כתבתי את השיר ש... שהוא מדבר על שניים, אימא ובן. Uh, הנחישות והרצון להילחם ולהציל את המדינה ולהגן על המדינה מצד הבן ומצד אמא, הדאגה והאהבה שלה והשקט הפנימי שלה. ואת השיר הזה שר איציק. כן, לא, השיר לא הזה שר איציק לא לבד, הוא שר עם uh, בת שלי שהיא חיילת, אמרתי, כן, משמע. שהיא בעצם uh, זמרת, היא מוזיקאית, uh, קוראים לה ליאל בן זקן. Okay. Uh, היום היא חיילת בחיל אוויר. והם שרו ביחד את הדואט, היא בתור מילים של אימא, שיוצאות מהלב של אימא, ואיציק מהצד של חייל, שהוא הולך... אז יש פה בלת... היפוך תפקידים, כן. הטיאר הזה. לא כל כך טיאר. <laughs> <laughs> גם שני קולות מאוד מאוד שונים, <laughs> ההוא עם הקול המחופש והנמוך, והיא עם ה... הקולה... אבל גם את זה היא לא, לא כתבה כשיר שיר. בהתחלה. נכון, נכון. היא לא כתבה נכון. כשיר, זאת היא כתבה את זה. זאת אומרת, זה לא נועד להיות מולך. ואז אמרתי לה, תלחיני. בהתחלה, <laughs> כאילו, אני לא חושבת על זה בהתחלה, כן. אבל זה, אחר כך זה מתגלהם. הוא משפיע עלייך לטובה. כן, אה? הוא משפיע, כן. <laughs> <זה> אנחנו <laughs> בשיתוף פעולה מאוד פורה. <laughs> <בורא. laughs> <laughs> כן. טוב, אה, מוישה, <laughs> הבא נשמע את הבן שלה, ואחר כך תחזרו אלינו <laughs> לעוד קצת גילים. והוא עולה על המדים, בכיס חוגר ותהילים, חובש כומתה ומהדק שרוכים וחגורה, רובה על הכתף בצד, מבט חטוף בריא, נחמד! והיא עומדת, לא נושמת ושקטה נוצרת כל דקה בגוף בנשמה חיוך נמתח ומציפה אותה אהבה איך הוא גדל הבן שלה maplouga <laughs> Leman <laughs> bitש zo' babot batelot bak ho no beed dit lol Hi o die Baše gitlala. And forgiving day and night that Mix They go to their khi That uhm From all bad That間ות From all Like שחור. וכך נגמר השיר "הבן שלה". אני רק רוצה לציין משהו, אם אפשר. ציין. שאת שני השירים האלה, גם פעימה וגם, וגם הבן שלה, את העיבודים עשה יאיר סתיווי, וזה הוקלט באולפנה לירי. יפה. חזרנו <חזר> לווינילים. ואתה הבאת לנו את שלום חנוך, חתונה לבנה. אמרת, תבחר מה שאתה רוצה. כל השירים יפים שם, אין... אני לא יכול לבחור. אז זה אז כמו שתבחר בין הילדים שלך, תגיד זה, זה או זה. שם כל השירים יפים. אז אני בחרתי. זה אחד האלבומים היפים של שלום, וגם אלבום שצריך לתת לו... לתת קרדיט עצום למפיק. ללוי להב. אז אנחנו נשמע את uh, הדרכים הידועות ונתפלל שזה לא שרוט, <laughs> אבל אם כן, אנחנו נסתדר כי ראיתם כבר שאנחנו מסתדרים גם עם תקליט שהוא קצת שרוט. שלום חנוך. Thank <laughs> <laughs> you. במעקב, עליתי לבמה לשים מחפש כהה ועוד לא חושב, בביא <מח> מלא <מח> <מח> זה היה שלום חנוך, ועכשיו פתחנו את המיקרופון, ואנחנו... אתם שומעים? זה גם מבינים. поставaker en la ​​ hoc un soto Joseph סע הביתה, קח רכבת, קח אבירון, קח אדמה קטנה לילד אבירון, יורדתה לך לישון. הלכנו למקום גדול, לשתות אתם יודעים מנגנים שם רוק אנרול בכל מיני אצבעים החורף בא לקל מוקדם, האור כבר לא עליז אולי ניסע לאמסטרדם, לרומא או פריז יו, אדם, הביתה ככה קבר, ככה בירות, כך מדענות קרן על כך תרמין, כך בכר, וסע לארץ ישראל, סע לארץ ישראל. טוב, אז אני הפרעתי לרגע את הרצף של התקליטים שהביאו האורחים שלנו עם תקליט שאני הבאתי, התקליט של אושיק לוי, התקליט השני שלו, מ-74, אם אני זוכר נכון, מה שאומר בן 50, אבל זה כלום, כי אושיק לוי בן 80, ממש היום, ואנחנו נאחל לו כולנו מזל טוב, בריאות טובה. ועוד הרבה שירים. אגב, הוא הוציא שיר חדש, חדש, חדש, ממש היום, ואם יהיה לנו זמן, אולי התוכנית, בסוף התוכנית, אולי אנחנו נשמע את, ה, את השיר הזה. אבל עכשיו אנחנו חוזרים לוינילים שהביאו האורחים שלנו. ועכשיו, אורית בחרה. כן, כן. אני הבאתי תקליט שהוא תקליט מאוד מאוד ישן, משנות הילדות שלי. והוא בא יחד איתי משם. בשפת מ... הילדות שלך, בשפת אימך. כן, והוא בא איתי משם לכאן. אני 30 שנה בארץ, לא קשור. <laughs> <laughs> <laughs> הזמרת על הפוגצ'יובה, <laughs> אני מאוד The מאוד... הסופרסטאר. כן, מאוד אהבתי אותה, והייתי מעריצה מאוד גדולה שלה. גדלתי על השירים שלה. ופה בתקליט הזה יש שיר של משוררת רוסית מרינה צביטייבה, שהוא שיר כזה נוגע עם אקוסטי, עם גיטרה, שאני מאוד מתחברת לשירים כאלה, כי אז בזמנו, גם בשנות נעוריי עוד ברוסיה, גם כתבתי ברוסית, כתבתי בעצמי שירית, שירים והלחנתי, וזה... וחלמת שיום אחד יאללה פוגצ'ויבא את השיר, שיר שלך. האמת שאז לא חשבתי על זה בכלל. חלומות זה בסדר. כן. אבל בסדר, יש לי מספיק חלומות פה. החלום הזה יכול להשתלב יופי. הנה, הלאה, פוגצ'בא או פוגצ'ובה? פוגצ'ובה. פוגצ'ובה. За мой ночной покой, за редкой встречи закатными часами, За наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, За то, что вы больны, увы, не мной, За то, что я, увы, больна не вами, שוב עוזר כלה כדי מות, יסוך תומן אישי, יביא בתת כדה בפות, יגדיה פריסתה. פוגצ'ובה כפול שתיים, כי זה שירים קצרים, ומעלה, לריקי. ריקי גל. בחירה של שרי. נכון, ריקי גל. אני בחרתי את השיר אילו יכולתי. ריקי גל היא זמרת שמאוד אהבתי לשמוע אותה כילדה, ובכלל גם היום. זאת זמרת עם קול עוצמתי. יש לה ככה אג'נדה, יש לה ככה... אני פה, גיגל, אני כאן. היא פשוט זמרת אהובה עליי, ואת השיר הזה כתב אהוד מנור, ולך על מתי כספי. ואני רוצה להקדיש את השיר הזה לאימא שלי, לאימא המדהימה שלי, לאימא שלי יפה, יפה אהרון, ולכל האימהות, לכל האימהות... לכל האימהות uh, שלנו במדינת ישראל, החזקות והמהממות, ואיך אומרים, uh, שנידע רק ימים טובים. אמן. ותהנו, פשוט תהנו מהשיר הזה, ריק יגאל. מדהימה. בשנאה ואהבה בין כוח וחולשה. אמא, איך רציתי שתחבקי ותלטפי ותעני ליבי? כל דבר טוב מגיע לסוף, גם התוכנית שלנו וגם המוזיקה יפה שהובאה אלינו רובה על ויניל, אבל קצת לא. אני רוצה לומר לכם תודה רבה לשרית, לאורית. היה כיף. ו תודה רבה. ולאיציק. תודה רבה לכם, ותודה מאוד נהנינו. נהנינו לארח אתכם. תודה לאמירה שהפיקה, תודה למשה ירונסקי, שהוא הטכנאי שלנו כל הזמן, ובלעדיו אין לנו תוכנית. ואנחנו נסיים בשיר של שרית ואיציק. ואתם אולי מכירים אותו, דפנה הרמוני. כסולנית להקת צוות הבית חיל האוויר או משהו כזה. מה אתה עושה לי ככה אם היה? אתה לא זוכר. גם אני לא בדיוק. בסדר. בתוך. אבל היא הייתה טובה. היא אז כל אחד ואחד מכם ומכן מוזמן לתוכנית נוספת של מעדן ויניל. איזה כיף. תודה רבה, איזה כיף לנו, היה לנו ממש כיף להתארח כאן. אנחנו נגיע, אנחנו נבוא. אתה לא מעיין. לא, אנחנו מודים. זהו, חברים, חברות, שמחנו שהאזנתם לנו ולאורחים שלנו. תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן וניל, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה יהיה ומי יהיה, אבל בטוח שיהיה טוב. ושיהיה לנו שבוע טוב. רגעו עד כמה שאפשר, ושנדע רק בשורות טובות. אמן. ביי. רגע חגיגה, רגע פתח! למעלה או למטה, ילדה מודע, לעולם לא תדע, להיות באמצע. שהיא מוצמחת, מילה שנאמרה. Thank you. אומרת שירה, ובלעדיך אין בימה. מעל אכזבות מהן כוחי נטען, והחלומות שלי קשים אבל. כשתדרים עשמו מאוד אותך Thank you. 106 FM Stereo Best Station in Town. No mama! Praise the Lord! Radio Kesson, M-A-V-6 FM, now also on the Internet. Click on our Facebook page and click on the connection with the radio radio. You can also let us in the live stream on the W-W-W. So what are you waiting for? Click on our like. Click on now. חדשות 20 שניות 30 שניות טוב הנה הן באות החדשות הנה הנה באים רעים הפסי פסי